Du lytter til Radio 247. Velkommen til Politiradio med Dan Bjergård, Rikki Foss og marie louise Toxvi. Jeg sidder og kigger ned over planen for det, vi skal nå i dag, og kan godt se, at jeg bliver nødt til indledningsvis at beklage for den geografiske skævvridning af, af dagens udgave af Politiradio. Vi kommer til at være vældig meget i København og omegn. Øh, sådan er det nogle gange. Det er, det er ikke noget, jeg har valgt med vilje, men det var ligesom de aktuelle sager, som, øh, som er faldet for. Øh, allerførst, Dan Bjerregaard, så siger du, at øh, der er noget, der tyder på, at der er en bandekonflikt under optrævling. Og ikke optrævling, optræbning i Københavnsområdet. Ja, det er der i hvert fald det noget, det. Det, det er, og det er ikke kun mig, der hævder det, fordi der er indført øh, visitationszoner i både øh, Københavns politikreds, Vestjyllands politikreds og øh, Midt- og vestjylland. Og, og det er med baggrund i, øh, i den her konflikt, der er optrappet, fordi det er ikke en ny konflikt, det er en, øh, en en oplysning af den konflikt, som vi så sidste år, og som, som egentlig udspringer af et, øh, et internt opgør i en øh, københavnsk gadebande, som hedder Brothers. Som vi jo typisk har forbundet med Mjølnerparken på Nørrebro i København. Ja, og... og, og det, nu spørger jeg bare lige så jeg er nogenlunde med på geografien. Er, er det den konflikt, du siger, denne her konflikt, er det den, som Regner man med, øh, spiller ind i forhold til det skyderi, der var i Ishøj først på Ja, det er i hvert fald en af de episoder, som, øh, som der bliver lagt til grund for etableringen af de her visitationszoner. Det var det skyderi, hvor en, øh, en ung mand mistede livet. Og en anden blev ramt i... Ballen, så hvis jeg husker. Ja. ja. Og, og hvis vi skal starte sådan med, altså der har været flere, øh, hvad det, øh, Der har været flere episoder her det sidste stykke tid, der har været øh, også en yderligere en episode ude i Ishøj, hvor øh, nogle mænd kaprer en bil, med, med, hvor de truer med, med automatvåben og en pistol. Og, og ja, den her bil, det snakkede vi jo om i, i et af de sidste programmer. Det var også sådan en måde, hvor man øh, stjæl biler på. Og, og så har der været et, øh, et skyderi ved en McDonald's, hvor der bliver skudt 15-16 skud efter to forskellige biler. Ikke nogen bliver ramt, men, men altså også noget, hvor politiet siger, at det er en, øh, en del af den her konflikt. Og hvis vi sådan skal, skal den op, så, så har vi på den ene side altså... Det, der øh, tidligere hed Brothers, og så på den anden side dem, vi kalder NNV. Og, og der har været sådan også øh, faktisk... NNV? Ja, NNV, øh, Nørrebro og Nordvest. Ah. Og, og der har faktisk været også lidt, lidt skriverier i pressen, hvor det har faktisk været sådan lidt, lidt misforstået, fordi der er nogen, der siger, at øh, NNV er en, en udspringer af, af Brothers. Og det er, sådan ikke, det, det er ikke helt rigtigt, fordi øh, NNV er faktisk en gruppering, som vi har kendt i en, en del år efterhånden, De, Altså han startede omkring det område, der hedder Frederiksborgvej øh, i det københavnske nordvestkvarter. Og folk kan måske huske, at i tilbage i 2016 var der nogle sager, hvor de lå i en konflikt med den hedengangne munkelsgruppe Og øh, vi har blandt andet her i programmet taler om et drab på en ung fyr i en kiosk, som... Det er på Emdrupvej, øh, men, men helt ung fyr. Der skulle være far, som stod og ventede på en pizza eller sådan noget, ja. og så kommer der to og skyder ham. Der er jo også faldet dom i den sag, Det er der, ja. ja. Og, og det var altså. Og det er den her NNV-gruppe. Som var involveret i, i den konflikt. Men, men de hænger så sammen med den ene fraktion af, af den her brødersgruppe. Og så er der en, en anden fraktion af Brødersgruppen, som ligesom er øh, rykket ud på væsten altså ud omkring øh, Hundi, ishøj og så videre, og holder til derude. Og, og de her to grupper, de lå altså sidste år i en. Øh, en faktisk ret kort vej, politiet fik, fik ret hurtigt skrevet ind og, og anholdt en hel masse, men en, en, en virkelig intensiv bandekonflikt. Der var blandt andet øh, den her episode, hvor der kørte en bil op og skød med AK-47 efter øh, nogen inde øh, i sådan et, et sted, hvor der normalt står og hænger unge mennesker, hvor øh, politiet var så tæt på, at de skulle tilbage efter den her øh, flugtbil. Og der altså politifolkene også? Der, der var politifolk, der var så tæt på, fordi politiet jo, som de er i de her, øh, i de her konflikter... Er, altså er massivt til stede, som de... Det er jo det, politiet skriver hele tiden ud. Vi er massivt til stede. Det er, det var sådan, de så, det er ja. sådan et ord, de, de gerne vil have flattet hele tiden. Så det kan vi også se nu, at det var de rent faktisk der så tæt, så, så de øh, kunne skyde tilbage mod, mod flugtbilen. Men, men jeg skal lige forstå det, Dan øh, Altså, vi har <coughs> Brothers, som udspringer fra Mjøndlerparken i København. Den, der er sådan en del af Brothers, som, som øh, har hørt til omkring hund i Ishøj, altså på Vestegnen. Ja, som er rykket derud. Ja, og, og de to dele af Brothers, der er en eller anden konflikt imellem de to dele. Og så har Vestegns Brothers på en eller anden måde slået sig sammen med NNV, som var en gruppering, der fandt Ej, i storvejen. Nej, om, omvendt. Okay. Altså, øh, og det der jo er lidt... Jeg må bare spørgsmål. se, hvor svært det at forstå. Er du med, Rikki? Det er sådan jeg prøver sådan. Ja, altså, hvis vi skal sige det helt... helt altså, riste op, så... Uh, altså, der er ikke noget, der hedder Brothers inde på, inde på Nørrebro mere. De går under navnet NNV. Der er nogle tidligere ah. Brothers, der, der er med der. Dem, der ligesom hedder Brothers nu, holder til ude på Vesten Og det er jo lidt mærkeligt, eftersom at det sådan i hvert fald i sin oprindelige forstand ikke har noget med, med Brothers at gøre derude. Men de har ligesom valgt at videreføre navnet. Der er jo også... Det, der er sådan lidt interessant ved det, det er, at, der, at de her toneangivende personer på begge fløje er nogle af dem, som helt tilbage... For mange år siden var en, en del af brothers inde på Nørrebro, at de ligesom har råd på, på hver sin side. Og det falder jo meget godt ind i det her, vi altid siger med, hvad er det, der spiller ind i de her bandkonflikter? Det er alt muligt forskelligt. Det kan også være gammel fnid personlige uvenskaber osv. Noget med en pige. Det, noget med piger det, og noget med penge. Og det er heller ikke, det er heller ikke usædvanligt. Er det ikke rigtig, Rick? Ja, sådan til dels. Altså, det der handler jo det handler jo om magt. Det handler om at, at have... At have. Og hvad, hvad siger at være overhovedet på tingene. Det gælder om at have de bedste kontakter, have de bedste penge, have de største muskler. Det er alt, hvad det tæt. Og hvis man så inde i den samme gruppering begynder at have nogen, der konkurrerer om, hvem er egentlig den største kanoner af os to, så får man den her opspætning, hvor man så pludselig ligger i krig mod hinanden. Ja, den ene ryger i hvert fald, og den anden bliver. Det plejer, altså, sådan er det jo i alle klubber. Altså, det gælder om om at, at helst være ham, der, der står stærkest så står allerbedst i klubben. Så, ja, så der er kun den ene, der kan blive tilbage? Der, der er kun én. Der er kun være en stormand i en klub. Men, og man kan sige, at noget, noget af det, der også er interessant ved, ved den, den her konflikt, det er at øh, og det er jo især, når man taler om de her gadebander, det er virkelig, det kan man måske også høre, når jeg nu prøver at forklare, hvordan det hænger sammen. Altså, det er det, man kan kalde lidt mudret billede. Øh, lige nu er der jo også alle mulige forlydende om, hvem der hænger sammen, og der går rygter om at der skulle være etableret en ny alliance inden på, på, på Nørrebro mellem flere af de her altså øh, bander der huser der en os til familie og Øh, forskellige andre, og så er der nogen, der siger, at det er slet ikke sådan, det hænger sammen, nu er det på en helt anden måde. Og jeg, jeg ved ikke engang, om de helt præcis selv ved, øh, hvem der hænger sammen, og hvordan. Det, det er i hvert fald øh, noget af en videnskab at, at følge med i. Men er det ikke det, du plejer at sige fra din tid i, i politiet og i bandeenheden, at hvis man tog på ferie i 14 dage, så skulle man starte forfra med at finde ud af, hvem der var været hvor, fordi de rykker rundt der bliver uvenner på kryds og tværs. Kender du også det, Rikke, fra din tid i de her miljøer? Er der den samme, så den flytter rundt? Ja, altså, i de kredser, du færdedes i. Altså, der var jo hele tiden nogen, der røg, og så kom der nye, og så var nogen, der røg, og så kom der nye, og så var der nogen, der rykkede herhen, og så lige pludselig kom de tilbage igen. Det var sådan rigtig svært at finde ud af, hvem man egentlig var sammen med, for den ene dag, der kunne du stå og kalde ham her for din brormand, og dagen efter, så skulle du i bund og grundsmotor smadre ham, ikke? Fordi så havde han meldt sig ud. Altså, det var så svært, det er så svært at finde ud af, når man er i det hvem man egentlig er der, sammen med, fordi den ene dag kan du være sammen med nogen, og den anden dag, så skal du være fjende med de her mennesker, du lige har stået og krammet og kaldt for brødre, ikke? Men, men det er vel også et spørgsmål om, hvor man er i hierarkiet, fordi hvis man som dig, er, er min opfattelse, at du var fodsoldat, at ja, ja. altså, du nåede aldrig rigtig særlig højt op Nej. i gillederne. Og så bliver man valgt bare ud og, og skal slås mod nogen, som nogen udpeger som fjenderne. Ja, sådan var det i hvert fald meget i starten. Det begyndte sådan, jeg tror sådan med tiden, efter jeg havde været der noget tid, så begyndte sådan at bluse ned. Altså, men, men vi skulle stadig hele tiden ud og vise, hvem vi var, og hvor vi var hen, og at vi var til stede. Det var meget vigtigt, at der ikke var nogen, der glemte, hvem vi var. Mm. Den, jeg går fra nu at vende tilbage til, til det, den konflikt, som, som så er ved at bluse op igen. Som jeg forstår, så siger du, der var en konflikt mellem de her grupperinger. Sidste år, den fik politiet ret hurtigt lå på. Der satte en hel del i spillet efter nogle af de skydderier der var der. Det må vel, uden at have et kendskab til de domme, der er afsagt, jo betyde, at en hel del af dem, der slås og skød sidste år, de ikke er på gaden, fordi de sad i Jo, det er der en del af dem, der, der, der gør... Så hvem så... er det så, der slås nu? Jamen, der, kom, for det første, så kan man sige, så kan der være nogen, der kommer på, på gaden igen af forskellige grunde, og så er der jo hele tiden nogle nye, der gerne vil ligesom, øh, frem i, i gelederne, ligesom det kan Rikke jo så godt også fortælle om, at når der er nogen, der er væk, så kan nogle andre se det som muligheden for, at de ligesom kan få en, en stærkere position i miljøet, og derfor så øh, er det jo, altså det, man kan jo stige meget hurtigt i hierarkierne i, i de her miljøer, hvis man er med under en konflikt, og det, det jeg ved ikke, om, om Rikke også har prøvet, men, men der er jo mange unge i de her, også i de etablerede rockerklubber, når man så hører dem, så er det altid dem, der gerne vil krigen og konflikterne og sådan noget, fordi de har jo set de ældre og mere etablerede medlemmer af de her grupperinger og set, hvordan de lynhurtigt kan komme til tops, fordi man kan udføre en masse opgaver i, i sådan en konflikt. Ja, nu siger du det pænt. Er det et spørgsmål om, at der er status i har været ude nogen? Ja, det er der, selvfølgelig er der det. Altså, der er status i at gå ud og gøre noget, der er rigtig vildt. Noget, der er øh, så langt væk, fra, altså, langt væk fra, fra alt andet, du normalt kunne, altså alt andet som at lave røveri og sådan noget. Så hvis du kan gå ud og gøre et eller andet, der sådan virkelig sætter spor, og, du, og det er klubrelateret, jamen, så, så, så kan du stige radende. der var Jeg kan huske en gang, der var der en, øh, der gik der sådan nogle rygter om, at øh, jamen, altså, hvis man bare skød en sådan lynhurtigt, så kunne man faktisk få fuld rygmærke på med det samme. Og ja, om, om det passer, det ved jeg ikke Men det, der også er, som, som den, snakke om før, med, bare for at komme tilbage med de her bander her, det er, at lige så snart der rører nogen ind, så bliver de jo nødt til at vave. Fordi når der er den her krig her, så bliver de nødt til at hele tiden at sørge for, at der er soldater på gaden. Så er der 10, der rører ind, så laver de 20. Og det underlige er, ved man jo sådan gennem mange, mange år, at, at jo voldsomere konflikterne er, jo mere der bliver skrevet. det gælder altså de store rockerkrige og bandekonflikterne osv., jo mere vi i, i medierne beskæftiger os med det og taler alvorligt om, hvor forfærdeligt det er, at unge mennesker dør, og det er helt rejsesvuldt, ja, det letter faktisk rekruttering. Det bliver nemmere at rekruttere i krigstid, end det er i fredstid. Sådan helt overordnet. Det, det har medlemmer af de her grupper også selv givet udtryk for. Jamen, altså, jeg, altså det der også er, når du er i sådan en gruppe, det skal man også huske på, hvis man ikke, hvis man ikke, altså, hvis man ikke selv har, har været i de her miljøer, eller kommet i de her miljøer, eller, eller har oplevet dem, det er, at du bliver, når, når, når du går rundt sammen med de her mennesker, lad os sige, du har haft en rigtig lort om. det behøver du ikke have haft, men du har haft en rigtig lort brandom, du har ikke rigtig nogen sådan nogle folk, du er sådan rigtig stoler på, og så her kan du lige pludselig føle, at du får lidt af en familie, men i bund og grund, den her familie her, jamen altså, det gælder kun om penge og alt andet, altså hvis du ikke kan finde ud af det, så er du ikke en del af den her familie, så kan du, kan du godt være, at de elsker der i også så højt den ene dag, at du får skulderklap, men dagen efter, så kan der være en lille lus i deres egen. Men jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig, Rikke, også, fordi noget af det, som der jo typisk også sker i de her konflikter, det er, at mange af de her øh, attentater, der sker og skudsager og sådan noget, det er jo, hvor folk kører rundt og leder efter hinanden. Og hvad enten man er i... Øh, i den position, hvor man er ude og lede efter nogen for at skyde, eller man er dem, der bliver, bliver ledt efter. Altså, man, det må være en meget stressende hverdag, det der med hele tiden at skulle gå og kigge over skulderen og passe på, hvor man, man opholder sig henne. Det er vanvittigt stressende. Altså, jeg, kan huske for eksempel, jeg, jeg snakkede faktisk også med, med Marie-Louise om en af de første gange, jeg var herinde, at jeg faktisk først begyndte nu her 5-6 år senere at kunne sætte mig og spise på en restaurant med, med ryggen til døren en helt normal, altså sådan en helt simpel ting, det har jeg aldrig kunne var i det miljø. Jeg skulle altid se, hvem der kom ind igennem der. Jeg havde også næsten altid vest på når jeg var ude at spise. Altså det var altså ligeglad, om jeg var på McDonalds eller om jeg var på Mash eller hvor jeg var, jeg havde altid en vest på. Og, og, det, og det, det er hammerende stressende at skulle stå op hver dag. Jeg ikke vide, hvad der sker der. Du, du ved ikke, om du siger farvel til din mor eller til din kæreste eller til dit barn, hvis du har det. Du ved ikke, om du siger vi ses senere eller om du skal sige farvel. Du aner ikke. Du aner ikke, om du kommer hjem igen. Og det kan vel både være, fordi man ikke ved, om man røger i fængsel, eller om man det jo kan være bliver skudt? Præcis, det kan være på grund af, at du bliver skudt, eller du skal gå ud og gøre et eller andet, du, som måske ikke helt rigtig har lyst til, men du vælger simpelthen at gøre det, fordi du bliver nødt til at bevise nogle ting. Så man ved aldrig nogensinde, om man kommer hjem igen. Om man så skal begraves, eller man skal fængsles, det, det finder man ud af i løbet af dagen. Det, det her skyderi i Ishøj øh, i begyndelsen af ugen... Det, det, det er vel nærmest på en slags neutral grund, som jeg forstår det, altså at de, de grupperinger, det involverer, hvis vi groft talt siger, at den ene hører, hører til omkring i den anden hører til omkring øh, Nørrebro i København, at så, så er Ishøj sådan lidt... Øh, Neutral zone, eller hvordan? Ja, men jeg, jeg tror, der er nogle... Det breder sig i hvert fald over tre politikredse, ja, kan man Ja, det sige. det, gør det og, men jeg tror, der er nogle centrale personer, der også i hvert fald bor eller opholder sig meget i, i Ishøj, Så jeg, jeg tror ikke, at Vestegnens politi kan se sig helt fri fra os at levere deres, deres del af, af, af den her bandekonflikt. Og ved du, hvad status er på sagen nu? Altså udover, at der er vi og politiet er massivt til stede... <laughs> i alle tre politikreds? Altså på skyderiet? Skyderi. Nej, altså der er ikke, der er ikke nogen anholdte i, i sagen i hvert fald. Uh, det, det som der jo også er med, med, med det skydderi, det, det skriver sig jo lidt ind i sådan en en eller anden form for, for rådelse, eller en, en udvikling, hvor man går meget hårdhændet til værks. Ikke? Altså der bliver, der bliver skudt med, med, med flere våben, man giver lidt ud på det her gerne, så Der bliver skudt ud ind i en bil, hvor man, som det forlyder i hvert fald, har været fremme, formentlig har taget fejl af øh, dem, der sidder i den her bil, og så dem, man, man i, i virkeligheden vil ramme. Og, og det synes jeg i hvert fald, er noget, man ser altså oftere end tidligere, det her med, at det har mere tendens af en reel likvidering. Ikke? Vi så det også ude i øh, med sagen ude i, i Herlev, hvor der blev skudt flere gange ind i en bil også, og hvor man går hen bagefter og nærmest øh, lader, eller, gør til, arbejdet færdig. at det færdigt, ikke? Ja. Og, og, og det synes jeg, man ser mere, altså der har været flere af de her sager, der var også en en, en rocker præsident der blev skudt for, var det et eller to år siden, på Amager, hvor det også var nogen, der løb efter ham og virkelig øh, altså, slog ham ihjel i ihjel. Ikke? Og der har været flere af de her, hvor man kan sige, hvis vi går tilbage og kigger på nogle af de andre bandekonflikter, så har der også været mange skyderier, hvor, hvor det har virket lidt til, det, det kender rigtig måske også, det nu siger han det selv, det, det er måske noget, man ikke helt har lyst til at gøre, men hvor man bare har fået besked på, en pistol i hånden, nu skal du tage ud og og skyde en eller anden, og så skyder man lidt op i luften, eller noget, der i hvert fald er lidt derhen af det, det kan jeg da huske, at øh, vores gamle ven Nedim Jassar øh, tit sagde, at, at det der med, når der bliver skudt sådan efter en bil eller noget, ja, så handler det lige så meget om at vise, at vi har skydevåben, og vi er ikke bange for at bruge dem, mere end det egentlig handler om at ramme nogen, fordi, ja, som Nedim også har altid sagt, der er jo ikke nogen, der dybt i hjertet faktisk har lyst til at slå nogen ihjel. Men, men, men det... demonstration, magtdemonstrationen af, at man har våben og tør bruge dem, kunne være nok. Og det, jeg synes, du siger nu, det er, at der er også en optræbning til, at nu, nu skal der mere til. Nu, nu går man faktisk efter at slå ihjel, når man går ud i Ja, og, man, og selvfølgelig har vi set det altid, fordi man kan sige, at vi kender det helt tilbage fra øh, drabet på Makral under øh, Bullshit. Og den, altså, der er vi jo og... tilbage i 80'erne. Altså, så det er selvfølgelig altid værd det. Jeg synes bare, at det... Og der kan man sige... Der vidste man helt klart, det var ham, man gik efter. Det, det virker altså bare i lidt, lidt højere grad til, at det er blevet lidt mere normen, at når man er at nogen, så gør man øh, virkelig, virkelig arbejdet øh, færdigt. Men det der er jo den eller også det, der er skræmmende. Det er jo det der med, at i princippet, hvis du ligner en, der er i, i konflikt med en anden, jamen, så kan du i princippet risikere, når du går ud på gaden, så bliver du skudt. Det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på, at, at, at der ikke blev tjekket... Altså, jeg kan jo selv huske det fra nogle af de gange, jeg har været ude også for at skulle hive fat i nogen, måske ikke skyde, men, men smadre af nogen eller noget andet. Jamen, altså, nogle gange var jeg da heller ikke sikker på, at det for den rigtige, jeg havde fat i. Men altså, hvis han lignede lidt, så må, må, må, må man jo håbe på, at det var den rigtige. så må man tage ud igen. Der var jo i, øh, i den sidste store konflikt, vi ellers har haft, LTF og, og Brothers, der var jo flere gange der med folk, der blev aftvunget og vise et sygesikringsbevis, for ligesom at kunne redegøre for hvor man var fra, Æh, altså, altså bor du i den rigtige øh, inden af byen, så, øh, så kan du få lov at gå, og ellers så kan man øh, risikere at blive skudt. Og det, og det har jeg oplevet øh, flere gange, at, øh, at det er sådan noget, folk, de bliver afkrævet at vise, hvor de kommer fra. Jamen er det så for at vise, at øh, hvis du går rundt her i vores kvarter, hvis du så kan vise, at du faktisk bor her, så, så behøver vi ikke tæve dig, men hvis det viser sig, at du bor der, hvor vores fjender bor, så kan det være, at du er en fjer, så skal vi... Altså, altså sådan noget. Ja, lige præcis, og det kan jo især være sådan noget, hvis, øh, hvis det er nogen, der ligner nogen, men det er måske... Øh, det kan, altså, på, i nu, mange af de her konflikter, så er de jo meget opdelt, altså meget af det foregår på Nørrebro, og hvis man ikke lige er sådan i øh, på Nørrebro eller København, så er det jo ikke... Det er jo ikke verdens største bydel, og, og de her, nogle af de her grupperinger, de holder til, det er jo, det er jo skarpt opdelt, hvor de... Det er for ganske få gader eller boligblokke Ja, ja og, og hvis man så måske ser nogen, der ligner en fjende sådan midt mellem de her kvarterer eller, eller zoner, eller hvad man skal kalde det, jamen så, så kan man altså finde ud af, hvem de er, ved at spørge, om de har bevis eller, eller også bare spørge, hvor kommer I fra, og øh, så kan man jo være hurtig til at svare det rigtige hvis man ved, hvad det rigtige er. Nu jeg nu Rikke her, hvis man så går på gaden på Nørrebro og ligner en, så risikerer man at blive skudt. Altså, hvis vi nu lige skal have pulsen bare ansøgningsvis ned. Det her lyder alvorligt. Er det farligt lige nu at færdes på gaden i Ishøj, hund i Nørrebro i København, Norge Vestkvarter? Det er jo et godt spørgsmål. Altså, altså det, for dig og altså, mig? Og nej, og... Jamen, altså, en, en vildfaren kugle er jo, er jo altid farlig. Uh, Men... Men altså nej, men, men så omvendt, hvis du, hvis du øh, ligner et, øh, et bandemedlem, og du måske kører rundt i en lidt for frisk bil og sådan noget, så øh, vil jeg da personligt tage mine øh, min forholdsregler. Så vil du simpelthen skaffe dig en mindre smart bil og gøre lidt ved dit look? Det, <laughs> ja, altså... Nu ved du hvad, jeg kommer til jo, at, at altså tænke det, på det, den det, her jo. stærkt omdiskuterede udmelding, der kom fra ledelsen Københavns Politi, var det sidste år, for i år om at øh, der var en bandekonflikt i gang, der blev skudt i gaderne, og der lige præcis ofte var de her forvekslinger, eller man skød på nogen, der lignede noget. Hvor, hvor øh, chefpolitinspektøren for Københavns politi er, er i medierne og siger, jamen altså unge drenge, der færdes i de her kvarterer, skal tænke over, om de har en trøje med hætten oppe, og hvad de har på, og om de kommer til at ligne nogen, der kan forveksles med noget. Det var jo en voldsom for dengang. Det gjorde det Er det lidt det samme, du sidder og siger nu? Ja, men forskellen er jo også... Øh, jeg kan jo fint sidde her for egen regning og sige det. Sådan, og det er jo klart, når, når politiet siger det sådan, så står der jo øh, med det samme et kor og siger sådan, at det betyder det, at I ikke kan garantere folks sikkerhed og det ene og andet. Og det er jo lidt balancegangen mellem, øh, hvornår giver man et godt råd, altså, og hvornår er det, det er jo også meget tiden altså victim blaming ikke? Og, og alle de her ting. Altså, jeg, jeg synes jo det, er jo, det er jo helt åbenlyst, at det vil jeg da også selv gøre, hvis jeg kunne blive forvekslet med et eller andet, så vil jeg da også tag nogle forholdsregler, ikke? Altså, øh, og det, det er da klart på, på det tidspunkt... Altså der... på samme måde som, at, at hvis man siger til sin datter, lad være med at gå alene hjem i en kæmpe brandet med lidt for lidt tøj på, et, et, der og der, Ej, så, er passe, det det skal, sige, sige, så er det ikke det samme som at sige... er det samme som at sige, hvis du bliver voldtaget du selv ude om det. Altså nej, det, det, det, og, er, Men bare ja, ja, man og, har lov at tænke og, sig om. Og sådan noget, ligesom at sige, det, altså det selvfølgelig, det er ikke et krav, du låser din bil, når du forlader den, men det er en meget god idé, hvis du ikke vil have stjålet din øh, ting i bilen, ikke? Altså... Øh, så, så ja, og vi må jo bare sige, realiteten er jo bare, at der... At der render faktisk mennesker rundt med våben, som ikke nødvendigvis har særlig meget styr på, hvem de skyder. Ja, og, øh, og gang på gang er der jo altså øh, folk, som ikke har noget med det her at gøre, der bliver ramt af, af, af kul. Altså, der var en jo en svensk kvinde, der blev ramt af, af skud på, på Nørrebro under den her konflikt mellem Brothers og LTF, ikke? Altså, hun har jo intet med den konflikt at gøre, så... Selvfølgelig kan det ske, men, men altså, omvendt vil jeg sige det med, som du startede med at sige, lad os lige øh, bevare Ej, der, der roen. Der går altså... jo rigtig mange mennesker rundt, som bor i både øh, Nordvæstekvarteret i København og i, i, i Indreby, Nørrebro, eller for den sags skyld øh, alle andre byer, hvor der er bandekonflikter, som sådan set bare står op om morgenen og går i fakta og følger deres børn i børn. Høj, så farlig er det ikke. Eller hvad? Er det mig, der nævner? Nej, det, det synes jeg er en, en, en meget rolig vurdering. Tak skal du have, Dan Bjergård. Du lytter til Politiradio på Radio 427. I studiet, Rikke Forst, Dan Bjergård. jeg hedder Marie-Louise Toxvi. Vi bliver på Nørrebro i København, men en, en noget anden sag. Her øh, har der vist ikke været nogen tvivl om, hvem det er gået ud over. Øh, vi skal tilbage til april måned. Det er under folketings valgkampen eller optakten til den, da Rasmus Paludan, det har med partiets stram kurs, øh, tog rundt og lavede demonstrationer her der i vejne, hvis øh, man det erklærede mål at få nogen til at reagere på provokationerne. Det kan de fleste nok huske, at da han kom til Blågårdsplads Nørrebro, så, øh, så udartede det sig til en, en voldsom ballade, som endte med Ja, det er vel det, man kalder gadekampe. Der blev kylet hvad som helst, ikke mod Rasmus Paludan, for han kom væk, men mod politiet, øh, som var ude for at sikre ro og orden øh, i den sammenhæng. Dan Bjergård, jeg tænker, det er den slags, du også har prøvet et par gange i din tid i politiet. Ja, det kan man godt sige. At øh, sig. ja. nogen, nogen muligvis øh, demonstrerer for mod et eller andet, øh, mere eller mindre et formål, og pludselig så vendes vreden mod politifolkene, og så er det jer, det det der skal have noget ja, i hovedet. Det ja. er jeg sikker. Øh, der er så øh, blevet afsagt de første domme, fordi det er jo ikke noget, man bare sådan lige strafrigt kan gå og gøre og kylde ting efter politifolk. De første ti personer er dømt efter de uroligheder, og der er øh, knap så mange øh, sager på vej til retten. Øh, de her første 10, de har alle sammen siddet efter urolighederne, eller, altså fra de anholdt, og indtil de er blevet dømt, der sidder stadig nogle stykker varetægtsfængslet, øh, og, øh, og nogen, der, der er sigtet og venter på at få en indkaldelse til retten. Og, og øh, Københavns Politi udsendte en pressemeddelelse om, hvordan, hvordan dommen er faldet øh, i de her forskellige sager. Vi laver nogle gange sådan lidt domskvist, hvor I skal gætte på, hvad forskellige ting koster, ikke? Og det, øh, behøver vi ikke gøre med alle de her sager, men vi kan alligevel lige prøve på nogen af dem. Vi har for eksempel en øh, 17-årig person, der øh, kaster en plade, et bræt og en træpæl imod politiet. Det skal sige, den her sag er, er anket på, på straflængden, men byretten øh, idøbte en straf på, hvad vi tror. Altså han kaster en plade, et bræt og en træpæl mod politiet. Øh, øh, seks måneder. Øh, tre måneder. Rikke, han får 6 måneders fængsel. De fire er gjort betinget. Så har vi en anden 17-årig. Han kaster mindst tre ind mod politiet. Hvad får han? 3.5 måned. Det giver mere, det giver et år. Det giver et år og tre måneders ubetinget fængsel. Og til lige 17 år, altså det er jo som regel for familieomstændighed ung alder. Så der er vi i den hårde ende her. Ikke? Så har vi en tredje 17-årig. Han kaster fyrværkeri, glasgård og sten mod politiet. 11 år. Mm, jamen, det er også et halvt år. Han får otte måneders ubetinget fængsel. Og så en, øh, en lidt øh, særlig sag. Der er en 54-årig mand, som står med en megafon og råber, at øh, nu skal de, den onde med, nu skal vi have gang gaden, og nu skal jeg give pans og svin, eller andet. Den slags. Han bliver dømt for at medvirke til vold mod politiet. Øhm, altså for opildne. Bare det at have sådan en mikrofon. Han me står... me megafon, det burde være give meget mere i sig selv. Her <laughs> ja, men altså, så han kaster ikke selv med noget. Men han bliver dømt for at medvirke til vold mod politiet. Han er 54 år. Hvad får han, tror du? 60 dage. Han er en betinget dom for et eller andet. Nej, det er... Så får... Ja, men så går jeg med på 60 dage. 9 måneders ubetinget fængsel. 9 måneder. Så kan For at råbe i en megafon? om mm -hmm. ja. ja, det er jo det. Ja, det og det er jeg ked af, det kan jeg jo. Og så er der ellers der dernedad, de er mellem 17, og de, de fleste er ja, 17, 24, 25, der er en enkelt på 38, som kaster to sten imod politiet osv. Men de det. afviger jo lidt, de her dom. Og det synes jeg, altså normalt kan man jo sådan rimelig tommelfingeragtigt sige, hvad koster det at gøre sådan en vodden, Men det er selvfølgelig dels et eksempel på, at, øh, at, der er, at det er jo konkrete sager det kommer ind på, kommer du ned i retten og siger, det er rigtigt, jeg blev simpelthen revet med stemning, stemningen, og jeg har det rigtig skidt med det, men jo, jeg kastede den der ting op og smed. Så får du en behandling, det er selvfølgelig stadig strafbart, kommer du ned og nægter alt og nægter og udtaler, det i mig og noget, der skal indkaldes politividner til at stå og fortælle om, hvor frygteligt det var, når stenene regnede ned i hovedet. Så får det et andet udfald, når du står der. Så kommer det an på, hvordan er din personlige forhold i øvrigt? Hvad ved man i øvrigt om, om, om den her mand, er det typisk, der står der. Og, og det her foregår på Indre Nørrebro. Der er et lokalpoliti, som har ret godt styr på, hvem der er, hvem i hvert fald er dem, der jævnligt render rundt og laver ballade af anden kriminalitet. Jamen, de oplysninger vil jo indgå, og også i betragtning af, hvem er det, vi har med at gøre her, når vi pludselig har gør med men, men, men de her sager, det er jo også et godt eksempel på, at politiet er blevet meget, meget bedre til at opklare de her sager, fordi Dengang, i hvert fald i starten, da jeg var i, i politiet, så ville de her sager de ville aldrig være blevet til noget som helst. Det er jo fordi, man er blevet meget bedre til at blandt andet videodokumentere, hvem der kaster øh, hvad, og, øh, og have spotter og udpege folk og sådan noget. Vi har jo set det med nogle af de her fodbolduroligheder, der, der har været, hvor politiet også har udsendt en masse efterlysninger af, af folk på, på fotos. Det, det havde man altså ikke... Øh for 10 år siden. Nej, og navnligt, det talte jeg så, var med en anden politiker, jeg talt øh, med om det, at, at de her efterlysninger, der bliver sendt ud i presmeddelelser at man søger vidner til dit, man søger at få oplysninger på sin allemang. Altså, hvad, jeg, jeg var sådan, hvad får I egentlig ud af at sende sådan noget ud? Og der var meldingen nemlig, at især på de efterlysninger, hvor man også bruger sociale medier, altså ikke bare den klassiske presmeddelelse, men også andre steder kan sende billeder ud, og sige, kan du kende ham her? Det giver rigtig mange, Hits, altså de, de cirkulerer hurtigt, og meget ofte kommer der så pludselig en, der siger, øh, det er mig på det der billede. Det andet, der ligger bag de her straffe, er, at, øh, at vi jo for et par år siden fik det, der hed Respektpakken. Respektpakke, øh, det var den paper, første, tror jeg, det var under PAP, december 16. Den kom et halvt års tid efter, at der havde været det, som efter mine oplysninger er nyere tids værste sådan gadekamp med politiet det var i forbindelse med rydningen af Pusha Street på Christiania sommeren 16 at uh, der, der var der altså en helvedes ballade og der blev smidt med sten og hvad har vi mod politiet uh, der blev 23 personer dømt efter det og der fik man ligesom slået fast hvad koster det at kaste en sten mod politiet det lå sådan i lavet 8-10 måneder uh, så fik man respektparken som skærper straffen for at gøre noget uh, mod politiet så fik man senere igen en skærpelse af den grove voldsparagraf, altså det, når man bruger et eller andet form for våben, eller kaster noget efter nogen, øh, som også kunne skærpe straffen. Så kan man sige, hvorfor kommer vi så ikke, hvis vi før alle de her skærpelser landede på en 8-10 måneder for at kaste en sten, hvorfor er vi så ikke højere op nu? Ja, det er så, fordi det også spiller ind, hvordan omstændighederne har været. Og det, der er foregået i april, efter Paludans-optræden på Nørrebro, det er altså alt i alt, ikke helt så voldsomt som det, der skete på Pusher Street i 16. Og det forholder man sig også til, når man skal sammenligne, hvor skal straffene ligge. Og så lærte jeg så også, da jeg spurgte ind til det her, at det med at smide sten efter politiet, altså, det er altid ulovligt, og på alle måder en dårlig idé. Men der er også forskel på, om du ligesom, om scenen er, at her står demonstranterne, og overfor dem står politiet, som er ligesom klar og har skjoldene og, videre, og ved, at nu vil de gå efter os. Det er en måde i forhold til, hvis nu øh, det var det, der skete omkring Pusha Street på Christian dengang, at politifolkene blev overrasket over den voldsomhed og, og måtte trække sig og faktisk er på vej væk, så straffes det hårdere, hvis du smider sten i nakken på eller fra siden af nogle politifolk, der er ved at rykke frem eller tilbage, fordi så er man endnu mere forsvarsløs over for sådan et angreb. Giver det mening, Dan Bjergård? Ja, det synes jeg. Det, altså det er vel det samme som, at, at hvis vi to kommer op og slås, og, og jeg tæver dig, det ser vi for os, så, så får jeg en straf, men, men hvis jeg bare overfalder dig på gaden fuldstændig umotiveret og tæver dig, så får jeg en hårdere straf for den vold, og det kunne jeg selvfølgelig ikke drømme om, fordi du er også meget stærkere end mig, og jeg er ikke sådan en, der slår. Øhm, er der andet, vi skal have med? Jeg kunne godt tænke mig, at høre om ting til den her sag her. Er der nogen, der er under den kriminelle lav, eller der er blandet holdt. Der er en enkelt person, som er under 15 år. Og har han fået dom, eller... Ja, det får man jo nej, nej, ikke, når men man har, er under 15. Har han været taget med ind på stationen, eller noget så? Ja, sigtet i sagen, øh, men det er jo så øh, overladt til, til de sociale myndigheder at tage sig af det. Okay. Men øh, indtil videre, at det er, hvad vi ved. Så, ja. Jeg tror, det var det. Du lytter til Politiradio på Radio 24. I studiet er Rikke Foss, Dan Bjergård, jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og Dan Bjergård. du har været i retten i den forgangne uge, sammen med en hel masse af kollegerne. Og her taler jeg om journalistkollegerne, og ikke politikollegerne. Den var der også mange af. Der var også mange gamle det, kolleger. Det, det der, Så sidder du der i en sandwich mellem de gamle og de nye. Det gør jeg, ja. ja. Øhm, du dækker... For, øh, for Radio 24-7, øh, sagen om de her tre mænd, som er tiltalt for at have hjulpet islamisk stat med, med teknisk udstyr, droner og den slags, blandt andet. Øhm, det er, hvor mange radiomøder har der været? Tre i den her forgang nu? Mandag, tirsdag, fredag? Ja, tre styks. Hvad, hvad er det her for en sag, når jeg sidder bare og prøver at følge med i... i øh, i, I hvad der bliver skrevet om, når rapporterer om det, eller hører dig stå i Radio 24-7 morgen og fortælle om det, så tænker jeg, hvad, hvad, altså, puha, hvor skal man ende og begynde i den her sag? Det må også have været en vældig lang efterforskning. Ja, det, det er det, og, og det er jo også en sag, hvor at man kan høre, at der er meget fokus på... Altså detaljegraden er meget, meget høj. Altså, vi har brugt øh, snart to dage på afhøring af en af de tiltalte. Og som du selv siger, så er det en, en meget, meget lang omfattende efterforskning, der, der ligger bag sagen. Og den starter faktisk helt tilbage ved en, øh, en, en helt anden sag faktisk, som var det her drabsforsøg, der var på islamkritikeren Lars Hedegård Og det ved jeg ikke, om, øh, hvis folk kan huske den, men, men det var... Øh, det er ham, der kommer med en pakke, ikke? ja det han er forklædt som, som postbud og... Øh, under øh, und, ja, på af at skulle aflevere en, en pakke til Lars Hedegaard, forsøger han altså at, at skyde ham. Og så klikker våbnet. Og så klikker våbnet, ja. og, og han stikker sig af. Og den person, der er mistænkt i den her sag, er en, uh, en mand ved navn Basil Hassan. Og uh, har vi hørt meget. ham har vi hørt rigtig meget om. Han ender med at blive, uh, blive anholdt ned i, uh, i Tyrkiet i 2014 for det her dratsforsøg. Og i forbindelse med, med den sag, der begynder man jo selvfølgelig at kigge nærmere på, hvem har Basil Hassan været i kontakt med. Er han blevet anholdt i Tyrkiet? Er han, ved du det? Er han af tyrkisk afstamning? Hvorfor er han i Tyrkiet? Der gemmer han sig bare noget. Uh, ja, der er han i hvert fald i, uh, i, i, i Tyrkiet, og uh, er han er af libanesisk afstamning. Så, uh, så præcis hvad han laver i, uh, i Tyrkiet på det tidspunkt. Muligvis på vej til Syrien. Det er, uh, og, og formentlig har han. Uh, i denne her øh, tidsperiode besøgt en af de øh, andre øh, figurer i den her sag. Ham, der øh, er en slags mellemmand i, i hele det her netværk, som politiet mener, der er tale om. Men da man begynder at kigge nærmere på, altså, hvem er Basil Hassan, og, og hvad har han øh, sådan lavet i, øh, i tiden op til det her så finder man ud af, at han har boet sammen med en, en anden mand. Og ham tager man jo hjem til selvfølgelig for at se, hvorfor... Øh, Altså en kæreste eller en nej, nej, det, det, og, øh, det er også kommet frem i retten, at den her tiltal, han mener ikke, at de har øh, altså boet fysisk sammen. Der har været tale om sådan en pro adresse fordi Basil Hassan skulle bruge en, en adresse i, i København. Men da de til ham, så, så renser jeg politiet, og der finder de en masse teknisk udstyr, øh, forskellig elektronik, og sådan vigtigst af alt, så finder de nogle USB-stikker. Og på et af de her USB-stik er der så nogle, øh, nogle dokumenter, der er, der er nogle manualer til, hvordan man, man fremstiller øh, forskellige former for, for springstof. Og egentlig har øh, løftet en lille fli af, at de faktisk mener, at det er øh, Basil Hassan, der står med, med noget af det her springstof på, på et af billederne, ud fra hvad der angiveligt skulle være et ur, der er, øh, er samme type, som Basil Hassan har åbenbart haft. Men udover det, så er der en, en masse dokumenter med... Øh, Oversigt over de her droner, hobbyfly og dronedele og forskellige GoPro-kameraer og sådan noget. Og der, jeg skal lige være sikker, den her er vi altså tilbage under efterforskningen af dratforsøget mod Lars Hedegaard. Ja. Hvad år taler vi her? Det er 2014. Så, så altså, vi har at gøre med en mand, som klæder sig ud som påskud, eller i hvert fald har en rød jakke på, og, og ifølge politiets opfattelse tager ud for at skyde Lars Hedegaard. Kigger så fordi der er noget galt med våbnet, sandsynligvis. Derefter stikker han af og efterlader sig hjemme hos sin bekendt i sin bekendt lejlighed et, et materiale på usb så osv., som giver politiet indblik i, okay her er en, der sidder og mere end fifler med ja, men det, ting. Det, det, Altså, Der tegnes ikke et billede af, det er noget, han efterlader. For, altså, de her ting, det er. Og det, det siger øh, ham her, den tiltalte. Det er ham, som i, i, i flere andre medier er blevet kaldt for underviseren, så det kan vi jo også kalde, om her. kalde ham om det? Øh, Hvad underviser han i? Øh, jamen, han har undervist på... Øh, er, det, er det på CB... nej jeg kan faktisk ikke huske, hvordan han underviser. Men han er uddannet... Øh, han har, grunden til, at han kender Basil Hassan, det er fordi, de har læst på øh, Danmarks Tekniske Universitet sammen. Han er ingeniør, og, og der har de altså lært hinanden at kende, og... Han vedgiver, at mange af de her ting, der ligger på, øh, på flere af de her USB-stik øh, hjemme hos ham, at, øh, at det er hans. Vi har ikke hørt konkret endnu til, til de her øh, dronedele, så, så ja, den del ved vi stadigvæk ikke, men, men der er ma mange andre ting, som, som ligger på de her, som anklæren har, øh, har boret i. Um men hvis vi sådan skal, skal lige optegne det her formodet terrornetværk, som, som øh, anklagemyndigheden jo mener, det er, så har vi altså øh, Basil Hassan, som sidder nede i, i Syrien og er en eller anden form for hovedmand. Det er ham, som man mener står for hele islamisk stats og det, og det gør han bare lige for, at vi får det med. Det kan jeg ikke huske, om du sagde at han, han bliver taget af de tyrkiske myndigheder og sidder fængslet der, det er rigtigt, men ja. bliver så udvekslet i en eller anden afton. Jeg ved ikke rigtig, hvad ja, der sker, ja, Han bliver løsladt og smutter til Syrien. Ja, Tyrkiet har en eller anden fangeudveksling med, med islamisk stat, hvor at der er 49 personer, der bliver, bliver udleveret, og Basil Hassan er altså en af de her øh, personer, som forsvinder ind øh, til det såkaldte islamiske stat. Um, og, og, og hvis vi lige skal gøre hans rolle færdig i hele det her islamisk stat, så øh, var der faktisk et vidne her i løbet af ugen, professor Jason Blasaki, som har været leder af USA's antiterrorafdeling øh, fra 2008 til 18. Og han sagde altså, at han var med på sådan en Skype-forbindelse, en virkelig dårlig Skype-forbindelse, som ovenikøbet også kunne tolkes, så det øh, var meget øh, omstændigt. Men han sagde altså, at Basil Hassan er en af de farligste personer, han nogensinde har kommet på den her terrorliste i USA. Og han, som han sagde, han har kommet hundredvis af personer på terrorlisten. Men Basil Hassan, han var så farlig, fordi han for det første havde en Utrolig øh, god sådan, teknisk kunde. Han, han vidste en masse kvad sin uddannelse som ingeniør. Han vidste alt det her med droner og teknik osv. Og, og så netop det her med, at han havde masser af kontakter i, i, øh, ude for islamisk stat og kunne få ting ind i, øh, i øh, islamisk stat. Og, og man mener, at han både har været med til... Øh, Altså at rekognisere, før øh, angreb har været med til at udføre angreb med de her droner. Så det, at han er en af dem, som indgår i den her fanget udveksling, øh, det, det, det kan handle om, at han, at han faktisk er en, en person, som tager organisationen. Altså han er højt på stru, han er en, det skal bruges, og ham vil de gerne have. Ja, og, og, og, det er faktisk sådan, fordi, og det var også noget, der blev, blev, blev boret lidt i, sådan, hvor, hvor meget, altså, meget topterrorist var han før det her. Altså, man, man kan jo til med, ham øh, med det her drabsforsøg på Lars Hedegaard og så videre, men, men det, det tegner sig et billede af, at det er først efter, han han kommer ind i islamisk stat her, at han sådan stiger meget hurtigt i, i graderne, men han har allerede været i søgelyset inden. Det, som, som også er kommet frem, det er, at PT. Altså, før drabsforsøget på Lars Hedegaard har holdt så nogle øh, forebyggende samtaler med, med Basil Hassan, og, og de stopper faktisk først, hvor uh, Basil Hassans advokat tager kontakt til PT og siger, Det ønsker, øh, han ønsker altså ikke at, at snakke mere med jer. Det er de her øh, samtaler, man, man har med folk, som, som, hvor man, har, der, man vurderer, at der er en risiko for, at de måske er ved at bevæge sig ud på en eller anden vej, og så... Og så er det lidt, Vi vitalt med Kasper Fisk og vi havde besøg for et par uger siden, den mere bløde forebyggelse, at man tager de her bekymringssamtaler, dels for at sige, du skal vide, vi har altså et øje på dig, men også måske for på en eller anden måde at kunne tale folk til fornuft, ikke? Og det kan man sige, det her så i hvert fald ikke, ikke, ikke virket her. Så, øh, ja, så, så, så, så han er ligesom den, der har øh, hovedrollen i, i det her netværk. Men han sidder jo ikke med i Det gør han ikke. Øh, <laughs> Han øh, formodet stod under, under kampene i islamisk stat. Hvorvidt, det er der ikke nogen, der har hverken kunne øh, bede eller men det er der altså forlyden om. Så, så øh, nej, han sidder ikke på, øh, på enklebæng. Og det er der en, en anden person, som heller ikke gør, det er ham, den såkaldte mellemmand. Han sidder i Tyrkiet. Han er ty tyrkisk statsborger, han er sigtet i sagen, men Tyrkiet udleverer ikke sine egne statsborger, så derfor er han heller ikke til stede under denne her sag. Men han spiller også en, en central rolle, og det Uh, han er tidligere dømt i en, en terrorsag, der trækker tråde til, til Danmark i den såkaldte klostrup hvor der var nogle personer nede i, i Bosnien, som havde planer om at, at, at begå en gammel-gammel sag. En, en ja. gammel, gammel hvor sag. der var et, et, et, et, faktisk var reelt uh, taler om selvmordsbomber og sprængstof og den slags, uh, som man fandt på de her personer. Ja. Det var en af de grimme, uh, uhyggelige sager. Og han, fik, han, han spiller en, en... Altså det er politiets vurdering, at han er, er mellemmand i, i det her netværk. Og så altså er der, mellem Basil Hassan, og så dem, der faktisk sidder i byrådet. Som er, er de her tre, og som, som har de her navne. Underviseren, øh, cykelhandleren, og den sidste, hvad hedder han... Det er tak, taxichaufføren, ja. ja. Øhm, så, så, så det er sådan, det der, øh, at, at det her netværk er bygget op og, og, om de her personer. Men de her, men personer. De, men de her øh, personer, de nægter sig skyldige. De, de nægter så skyldige. Kender de hinanden? altså ved... Ja, og det har vi jo også øh, hørt øh, rigtig meget Men, men først tror jeg faktisk, at det er ret vigtigt at sige, at øh, de er, jo eller er tiltalt for nogle lidt forskellige ting, men der er faktisk ved et af de konkrete forhold, hvor ham her, underviseren, er, er tiltalt for et terrorangreb, som man rent faktisk ved at lykkes på en, øh, på en militærbase i Syrien, hvor flere mennesker er dræbt. Og det er derfor, han har den her helt konkrete tiltale om, om medvirken til øh, terror. Og det er fordi, man mener at kunne bevise, at nogle af de øh, GoPro-kameraer, som, som han har sendt ned til, til øh, Islamisk Stat, at de er blevet brugt til at, øh, til at udføre og rekognisere før det her angreb. Og det er altså noget, han nægter at have et kendskab til. De her GoPro-kameraer, er det sådan nogle, man typisk ser øh, skateboardere eller skiløbere og sådan noget, her oven på deres hjem, så de kan filme, mens de kører? Er det sådan nogle? Ja, du har også tænkt også nogle gange i biler også, hvis folk skal filme i biler eller eller andet, så har de med siddende der smart? Ja, Godt. Nå, og, det vil jeg okay. bare hørt om hele så bare være sikker på, hvad det egentlig er. Så det er sådan nogle, du har købet i Elgiganten, ikke? Jo, dem kan du købe overalt. Ja. Øh, jo, så og, og, og, hvordan de, og det er jo noget af det, som der også er blevet brugt virkelig meget på nede i retten, det er, hvordan... De her personer i, i netværket kender hinanden på, øh, på kryds og tværs. Så, så vi har brugt rigtig lang tid på at finde ud af, øh, hvem der har haft samtaler med hvem, hvornår og, og hvad de her ting øh, øh, betyder. Og også bliver der spurgt meget ind til underviserens forhold til islam og hans tolkning af, hvordan islam skal opfattes. Mm. Du, du, du nævnte også for mig før vi gik i studiet, at det ved jeg, om det var underviseren, men så var blevet afhørt i detaljer om sin omgangskreds. Ja, og det, øh, det er jo, lader det til, fordi Anklagemyndigheden gerne vil ligesom, vise deres tilknytning til det her islamistiske miljø i, øh, i København. Og der blev faktisk vist øh, billeder fra øh, undervisernes bryllup, som var sådan et, et kønsopdelt bryllup, og, og det var sådan en... Øh, der, Anklageren udpegede en masse personer med store fuldskæg på de her øh, fotos, og sagde, hvem er den her person, og hvor kender du ham fra? Og blandt andet var der tre personer til stede til brylluppet, som efterfølgende er blevet dømt for at tilslutte sig islamisk stat. Og af øh, andre sådan, øh, kan vi tillade så kalde dem prominente mennesker i det her islamistiske miljø, så var der øh, boghandleren fra Brøndshøj, som jo nu er blevet udvist til Marokko, og Ankle, han det er gerne... flere gange for overbilene til at ja. Og Ankle, han ville vældig gerne vide, hvorfor var han med i et bryllup, og, og der sagde øh, underviseren altså, jamen altså, øh, han havde ikke selv inviteret ham, men det var meget normalt, at når man inviterer nogle andre, så kunne de nogle gange tage nogle personer med, så, så han var åbenbart, må vi forstå, selv dukket op til, til det her bryllup. Jamen der kan man jo sige, det gælder vel også rigtig i dit gamle miljø, at øh, bare fordi man kender nogen, fordi man har hængt ud med dem, eller gå i skolen med dem, eller noget, så det er det jo ikke nødvendigvis det samme, som at man er med i den samme klub, eller hvad. Oh, ja. er, det, er det den afdeling, vi er? Du har selv sagt det tit, der der findes jo områder øh, her i landet, hvor du, du kan jo ikke vokse op der, uden at kende nogen, som har en eller anden tilknytning til et bandemiljø, et kriminelt miljø, af en eller anden art. Ja, men, men altså, han, han lægger heller ikke skjult til, at han har nogen altså, noget, noget, noget tilknytning til nogle af de her, også øh, kaldet til islam, som jo er sådan en ekstremistisk organisation, hvor vældig mange øh, tog til Syrien og, og, og tilstødte ham, og han kendt også, at han har hjulpet dem med at redigere i nogle, nogle beskrivelser, nogle dokumenter og sådan der de har sendt, men han, men han slog sig altså fast ned i retten, at han tager afstand for alle de her ting, og, øh, han, sagde, ja, og han sagde, at han deciderede sådan altså noget øh, islamisk stat, det var noget, han tog, tog afstand fra, det var barbarer og de slog også øh, både muslimer og ikke-muslimer ihjel, og, øh, og der var faktisk en samtale med en anden Dansker, der var nede i islamisk stat, som, som er en klær, frem. Og øh, der forklarede han selv underviseren her, at han faktisk havde forsøgt at, at ligesom sige til ham, at han skulle tage hjem, og det, hvorfor han var dernede, og det var de blevet lidt uenige om. Så, så han tager øh, i hvert fald afstand øh, nede i retten til, til alt, hvad han med islamisk stat at gøre. Sagen skal fortsætte i månedsvis. Det skal den, ja. Der er og... også at 19, 19 ja, Og øh, ja, Lige her til sidst, han vil gå ud fra, at du kommer til at følge den. Ja, jeg kommer i hvert fald... Øh, det vil jeg hjem. sætte stor pris på. Øhm, hvor, hvor gamle er de, de her tre? Underviseren, hvor gammel er han? Øh, jeg tror, er han er 30 år. Der kan, der det er okay. i den boldgade i hvert fald. Og de andre? Det er det samme. Okay. Rikke, vil du lige spørge mig? Kan det ikke passe, at der er blevet en dokumentar? Omkring den på DR2 eller på DR? Jeg jo, synes, det, jeg har DR set har noget en, uh, en, en, både en dokumentar og så en, en podcast-serie, som, ja, podcast, som, som beskriver at det, altså denne her sag. Uh, der, der hedder dronekrigerne. Drone dronekrigerne ja. ja, det er rigtigt. Ja, som er en podcast. Ja, så, og og øh, vi er ikke for fine til at reklamere for det, Jeg har faktisk ikke hørt men den skulle være fremragende. Og så nu også en tv-dokumentar. Og hvis vi skal øh, lige reklamere lidt, så øh, laver de fortsat herunder... Øh, ret til en flere afsnit, så det kan man jo høre, hvis man vil høre mere til hele den her sag. Eller også kan man bare høre Politiradio her på Radio 247, fordi vi følger dem også. Du lytter til Politiradio på Radio 247. Vi har en små 10 minutter tilbage af udsendelsen, og jeg skal beklage, at vi altså bliver i København. Øhm, eller beklage Vi kommer bare ikke så meget rundt i landet lige i dag. Øhm, der kom en, øh, en opsigtsvækkende nyhed ud fra Københavns Politi tidligere på ugen. Man øh, har anholdt, sigtet og fremstillet, og nu fået fængslet, tre mænd øh, øh, i en sag om drabsforsøg fra 2013. I 2013, april 2013, det er altså over øh, seks år siden, der blev en ung mand... Øh, dengang bare 19 år ramt i hovedet af skud, der blev affyret og ikke under 30 skud i Lundtoftegade Nørrebro i København og, og den her unge mand blev ramt i hovedet, men overlevede det selvfølgelig ved gennem lang, lang genoptræning osv. Men, men overlevede, ikke det som mindre er der jo tale om et den dengang havde man først to, siden yderligere to anholdt og fængslet i sagen men, men man frafaldt og løslod dem. Øhm, to af dem, som i sin tid blev løsladt, de er nu blevet anholdt igen øh, og varetægtsfængslet. Tre. Og så en tredje øh, derefter også ja. øh, anholdt og varetægtsfængslet. Men jeg er ikke klar over, om den tredje mand også var inde i sagen dengang for seks år siden. Det, det kunne jeg ikke få opklaret. Og det er blandt andet, fordi Københavns holder kortene tæt til kroppen og nu har brug en øh, har været for lukket dør. Det var de også i sin tid, øh, og efterforskningen fortsætter jo stadigvæk. Den, øh, altså, hvad kan det være, der dukker op efter seks år, som pludselig gør, at nu går vi ud og henter nogen igen? Det er godt at vide. Nej, vel? Øh... Altså, jeg tænker jo sådan noget med, er der pludselig et vidne, der øh, er kommet frem og har sagt et eller andet? Eller kan der være ny teknik, nye billeder? Altså, det kan vel sådan set være hvad som helst, det, ikke? Det er allerførst, at det gik gennem mit hoved. Der er der en eller anden, der har snakket over så. Ja, altså, Københavns Politi siger i den pressemeddelelse, der er sendt ud, at øh, det blandt andet handler om nye tekniske beviser og afhøringer. Så vi ved det ikke. Så lad os lade være med at gætte. Øh... Dengang i 2013... Der var der et andet, en anden vanskelighed i forbindelse med efterforskning. Øhm, det ved jeg, om det siger der noget, Dan Bjerregård, men man anholdt de her første to og derefter to mere. Og så ville politiet have nogle vidner, som havde set noget og mente, at de godt ville kunne genkende dem, de havde set. Og så ville politiet gerne lave sådan en, en konfrontation, en såkaldt parade konfrontation hedder det det? Altså, hvor man, hvor man stiller... Øh, dem man har mistænkt op på en række det er sådan noget man ser i amerikanske film ikke? op på en række sammen med nogle andre som, som ikke har gjort noget som helst og så ser man om vidnerne kan udpege de rigtige personer og det gik der simpelthen noget, noget biks og juristeri i gang der skulle nogle forsvarer ind over de skulle lige have lov at holde sommerferie så havde de ikke tid i kalenderen til at komme til et retsmøde, så var man nødt til at udskyde det det ene med det andet med det tredje gjorde at det alt i alt tog over otte måneder før man med en kendelse fra Landsret fik lov til at, at lave denne her konfrontation. Dengang gik politiet udtryk for, at man var meget, meget bekymret for, at det lange tidsforløb ville koste for meget påkommelsen hos, hos de her vidner. Om det var alene det, der gjorde, at man dengang måtte frafaldesikkelsen, det ved jeg ikke. Og vi ved jo stadigvæk ikke, om de her mennesker faktisk er de rigtige. Nej, og jeg sidder og er, og er lidt stille, og hvis man undrer sig over det, så er det jo fordi, at jeg er tilbage fra, hvor den her sag uh, var uh, aktuel i 2013, rent faktisk var jeg uh, stadigvæk i Københavns politi, uh, og jeg var faktisk ude på, uh, altså som en af de første betjente ude på gerningsstedet, da den endelige nøgmand blev, blev skudt. Um, så derfor er god grund, så uh, er der jo nogle ting, som... Ja, der er rigtig meget selvfølgelig, du ikke må sige, dels fordi du kan vide nogle ting om efterforskningen, som du ikke må videregive, og så er der jo selvfølgelig også nogle personfølelser om oplevelse, som dækket bare din tavsrespekt, den var vel altid, ikke? Jo, lige præcis, og så og faktisk af samme grund tog jeg ned i dag for lige at se grundlovsforhøret af... at den, den tredje mand, mand. Ja. og det var simpelthen for at finde ud af, hvor meget uh, kommer der ud i offentligheden om det her, sådan, så jeg ikke kommer til at sige noget, jeg ikke må sige. Nej, um, men der kommer ikke noget ud, vel? Ikke andet end altså det her med, at uh, de alle tre er, er sigtet for, for det her forhold, og Ifølge sigtelsen har de alle tre afgivet øh, skud ud på stedet, så er de øh, selvfølgelig også øh, sigtet for, for våbenloven og iltspåsættelse øh, af denne her øh, flugtbil, som i øvrigt også var en Audi. <laughs> okay. øh, hvordan kan det være? Altså, man må sige, at der har været god tid til at efterforske. De, de to bliver anholdt først på ugen, og så den tredje fremstillet fredag. Ved, ved du, hvad der er baggrund for, at han først bliver anholdt senere? Ja, og det er simpelthen fordi, at han var i, øh, i retten torsdag til en, en anden sag, hvor han blev, blev løsladt. Han var i en, øh, en sag, hvor han var tiltalt for et røveri, og der endte han altså med kun at blive dømt for øh, et øh, tyveri plus vold. Og oh, så det er den der klassiker, ja. vi har diskuteret mange gange. Ja. Og, øh, det betyder altså, at han skulle, øh, skulle løslades, fordi han havde siddet... Så fængslet var sig længere tid, end, end dommen ville være. Og så stod politiet altså klar til lige at gafle ham, da, da, han, skulle sprung, da han skulle gå ud af retten der. Så, så han øh, bliver løslet af retten, og så, så bliver han anholdt i den næste sag. på og ind i den næste sag. Men, øh, kan jeg nu lige spørge om rigtig om noget? Fordi jeg synes jo, når, når de her sager kommer, virkelig spændende... Sidder man ikke ude i det kriminelle miljø og tænker nu, har politiet opfundet et eller andet nyt, som, øh, som de kan komme og anholde sig alle sammen med? Det, det tror jeg hele tiden, man gør. Altså hver man hører noget nyt, så, sidder, så sidder man. kan man da godt sidde sådan lidt og tænke, øh, altså, er der et eller andet, jeg har lavet, som, som, som de kan finde ud af nu. Kan, kan, kan de pludselig spore ting på en anden måde, opdage noget er, ja, og så går der alle mulige myter om alt, hvad politiet kan? <laughs> Dem vil vi gerne have. Nå, det var Politiradio for i dag. Vores tid er gået, siger vores producer Nima Samani i studiet Dan Bjergård, Ricky Foss. Jeg hedder Marie-Louise Toxvi, og Politiradio er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24.07.